A ráfban folyton ordítoztak. Az artisztek szinte megállás nélkül kiabáltak velem vagy más valakivel, és jó néhányuknak jelentékeny hangereje volt. De nem hiszem, hogy hangerő dolgába bármelyikük is túlszárnyalta volna Len Hampsont. Len farmjára tartottam, de hirtelen késztetésnek engedve leállítottam a kocsit, és egy pillanatra a kormány kerékre hajtottam a fejem. Forró csöndes nyári késő délutára járt az idő, és ez volt a völtség egyik legbékésebb zuga. A környező dombok megvédték a heves szelektől, amelyek mindent elaszaltak a hanga és a szívós mocsári fű kivételével. Itt nagy fák, dústombú tölgyek, szílek és szikomorfák álltak fenségesen a zöld horpadásokban és mélyedésekben. Ágaik megserezzentek a szélcsendes időben. Amerre csak elláttam a fűvességságon sehol semmi mozgás. Nesz sem hallatszott? Csak egy mélyhűző és a távoli birka végetés. A nyitott ablakon át belopóztak a nyár aromái, a meleg fű, a lóhere és a rejtett virágok illata. De az autó belsejébe versenyre kellett szállniuk a mindent átható tehén szaggal. Az előző órám ugyanis azzal telt, hogy beoltottam ötven rideg marhát, és most itt ültem piszkös bricsesznadrágban, átizzat tingbe, és álmosan néztem a békés tájat. Kinyitottam az ajtót, mire szem kiugrott, és berohant a közeli erdőbe. Követtem őt a hűsárnyékba, a lehullott fenyőtűből és levelekből felhalmozódott avartitokzatos nyírkos illatába, amely a sűrűn álló fatörzsek sötét szívéből származott. Valahonnan a magaságak közül a világ legmegnyugtatóbb hangját, az örvös galambúgását hallottam. Aztán, noha a farm két mérföldre volt innen, lem Hampson hangját. Nem a jószágot hívta haza, vagy e féla, csak a családjával társalgotta maga megszokott, folyton üvöltő módján. Behajtottam a farmra, és ő kinyitotta a kaput, hogy beengedjen az udvarba. Jó napot, Hampson gazda, mondtam. Na doktor úr, bömbölt. Csodás napunk van! A hangorkán hátra vetett egy lépést, de a gazda három fia elégedetten mosolygott. Nem vitás, hogy hozzászoktak. Tisztes távolságba maradtam. Azt kérte, hogy nézzem meg az egyik disznáját. Igen, egy jó zsírsertés, baja van, már két napja ne veszik. Bementünk a disznóba, és mindjárt észrevettem a beteget. A nagy fehér jószágok legtöbbé hátrahúzódott az idegen láttán, de egyikük mozdulatlanul állt a sarokba. Ritka esett, hogy egy disznó ellenállás nélkül hagyja megmérni a lázát de ez meg sem moccant, amikor a végbelébe duktam a lázmérőt. Csak hőemelkedése volt, mégis az enyészet légkörében tekörül az állatot. A hát a kisén megkörnyedt, nem akart mozogni, és beesett, rémült volt a szeme. Len hampson vörös képére pillantottam, aki behajolt az ól palánkja felett. Hirtelen kezdődött ez, vagy fokozatosan? Kérdeztem. Egészen hirtelen? A fül fülsikettító volt a telitorokból elővöltött válasz. – Hétfő este még egészséges volt! Keddel reggelre már meg így nézett ki! Megtapogattam a disznó hasát. Az izomzat feszes volt, kemény, mint a deszka. Így bajos volt kitapintanom a gyomor de érintésre puhának tűnt az egész terület. – Találkoztam már ilyennel, mondtam. – Ennek a disznónak bélszakadása van. Akkor fordul elő, amikor verekszenek vagy birkóznak egymással. Különösen tele Most mi lesz vele? Hát a gyomortartalom bejut a hasüregbe, és has hátra gyulladást okoz. Boccoltam már fel ilyen disznókat, mint tele voltak összenővésekkel. Összenőtek a hasi szerveik. Nattól félek, hogy nagyon kicsi a gyógyulás esélye. Hemszun levette a sapkáját, megvakarta kopasz fejét, majd visszatette a kiszolgált tökföldöt. – A rosszabb egyemák! Pedig milyen jó disznó! Nincs semmi remény! Mélységes csalódottság a dacára még mindig terítorokból ordított. – Attól tartok, hogy nincs. Az ilyen disznók rendszerint alig esznek és vége egy gyeggülésbe pusztulnak el. – Tényleg az volna a legjobb, ha most levágná? – Nem! Ez nem tetszik nekem! Nem szeretem megadni magam! Nem tehetnénk valami. Amíg élünk, remélünk, nem igaz? Elmosolyodtam. Én is így gondolom, hogy mindig van remény, nem szongazda. Hát akkor rajta, próbáljuk meg! Rendben van, mondtam meg a vállam. Hm, nincsenek erős fájdalmai, inkább csak rosszul érzi magát, így gondolom nem okozunk kárt kezeléssel. Itt hagyok magának egy adag port. Miközben kifelé igyekeztem az akkórból, nem lehetett nem észrevenni, milyen pompás formába van a többi disznó. Szavamra, mondtam, ezek a disznók nagyon jól néznek ki. Sose láttam még remekebb kondát. Jó tartja őket. Ez hiba volt. A lelkesedés csak újabb decibeleket adott a farmer hangerejéhez. Ó, oh, bizá, bömbölte. jókoztunk kell tartani a jó szágot, hogy hasznot hajtson? Még akkor is zúgott a fejem, amikor elértem a kocsit, és felnyitottam a csomagtartót. Átadtam neki egy csomaggal az én jól bevált szófanomit poromból. Sokszor művelt már csodákat az érdekemben, de most nem sokat vártam tőle. A sors iróniája, hogy az ordítás bajnokától egyből a suttogás bajnokához vitt az utam. Mert Elijah Wentworth mindig csak suttogva társalgott wentworth a kezébe találtam rá a tehéni stálóban. Jöttömre megfordult, és a megszokott komoly arckifejezéssel nézett rám. Magas, sovány férfi volt, nagyon pontosan és körültekintően fogalmazott, és nő a kemény paraszti munkát végzett, ez nem látszott a megjelenésén. A benyomás csak erősítette az öltözködése, amely inkább illett volna egy irodai alkalmazotthoz, mint egy farmerhez. A fején újnak látszó puha kalap Alaposan megfigyelhettem, hiszen olyan közel jött hozzám, hogy csak nem összeért az orrunk. Gyorsan körbe pillantott. – Doktor úr! – suttogta. Tényleg súlyos az eset. Mindig úgy beszélt, mintha ünnepélyes és titkos közlés lett volna minden szava. – Ezt szomorúan hallom, mi a baj? – Arról a szép nagy bikáról van szó, doktor úr. Hirtelen még közelebb hajót, hogy egyenesen a fülembe süttokhasson. t i És megnyúlt arccal lépett hátra. – Ez valóban rosszul hangzik, mondtam. Hol van az állat? A farmer begörbitette az ujját és oda vezetett egy különálló rekeszhez. A biga keresztezett herfordi fajta volt, amelynek négy és fél kellett volna nyomnia, de ösztövérnek és elaszottnak tűnt. Meg tudtam érteni Wentford aggodalmát, de nekem már volt annyi klinikai tapasztalatom, hogy kételkedjem a tévécébe. Köhög? kérdeztem. Nem, sosem köhög, csak kicsit rángatódzik. Alaposan megnéztem az állatot, és felfedeztem néhány tünetet. Ödémát az állkapcsön, a pókhasú kinézetet, a nyálka hátja sápadságát, amely megerősítette a diagnózist. Azt hiszem, májméteje van, Vendflors gazda. Mindát vezek a trágyából, és megvizsgáltatom, vannak-e benne métejpeték. De azonnal el akarom kezdeni a kezelést. Máj Hol kapott volna olyan? Rendszerint egy nedves legelőn kapják. Hova hajtottak ki mostanában? A farmer kimutatott az ajtón. Hamoda, jártot a ha vezetem. Pár száz métert tettünk meg, átmentünk egy-két kapun, és kiértünk a nagy sík mezőre a domblábánál. A tocsogós talaj, a nedves fűcsomók világosá tették a történteket. Éppen ilyen helyeken lehet megkapni, mondtam. Mint tudja, ez egy élősködő, ami a májat támadja meg, de az életciklusa egyik szakaszába csigába élősködik, a csigák pedig csak ott vannak, ahol víz van. Lassan és ünnepélyesen bólogatott, majd körülnézett, és én tudtam, hogy mondani akar valamit. Újra nagyon közel hajolt, majd aggodalmasan pásztázni kezdte a vidéket. Mérföldeken át üresen nyúlt el körülöttünk a füves híkság, de ő, mintha ennek ellenére attól tartott volna, hogy kihallgatnak bennünket. Csak nem összesimult az arcunk, úgy suttogta a szavakat a fülembe. Tudom meg, ki Tényleg? Ki az? Előbb gyorsan ellenőrizte, hogy nem bújta -e ki valaki a földből, aztán újra megcsapotta a meleg lehelete. – A föld birtokos! – Mire gondol? – Semmit nem fog tenni az érdekembe. Előbb fordult velem, jelentős pillantást vetett rám, és csak azután tért vissza a fülemhez. – Évek óta ígéri, hogy lecsapódhatja ezt a mezőt, de nem tett semmit. – Hátra léptem. Értem de ezen nem tudok segíteni Werns Forz De azért van egy-két dolog, amik meg tehetünk. Rész szulfálta, ki lehet pusztítani a csigákat, majd később elmagyarázom a módját, de addig is gyógyszert adok a bikájának. Volt velem a kocsiba, hexakloretán, azt bekevertem egy palack vízbe, és beadtam az állatnak. Hatalmas tested acára, nem mutatott ellenállást, amikor megfogtam az alsó állgatcsát, és leöntöttem a torkán az orvosságot. – Nagyon gyenge, igaz? – kérdezte. A farmer űzött tekintetet vetett rám. – Az, Attól félek, hogy ennek már befellegzett. Ne adja fel a reményt, Mr. Wentworth. Tudom, hogy most ijesztően néz ki, de ha valóban májméteje van, akkor a kezelés sokat fog javítani rajta. Értesítsen az állapotáról. Úgy egy hónappal később történt, piacnapom, hogy a kövezeten felállított bódék között sétálgattam. A Drover's Arms bejárata előtt a szokásos farmer gyülekezett. Beszélgettek egymással, üzletet kötöttek a marha és a gabona kereskedőkkel, miközben a teret betöltötték az árusok kiáltásai. Különösen a cukorkás bódi tulajdonosa vonta magára a figyelmemet. Papírzaskó volt a kezébe, amelyet telerakott mindenféle édességgel, és megállás nélkül kommentálta a műveletet rezes hangját. Finom, ment zsék, ízletes, mikőrös bombonok. Mit szólnál kise se vagyunk, cukorkához? Pár szelet csokoládé, tegyünk még hozzá egy kis tejkaramellát. Egy szép darab török mézet. Majd diadalmasan magasra emelte a megtöltött zacskót. Tessék, tessék, ide, ide. Lenyűgöző, gondoltam, miközben mentem. Hogy csinálja? Éppen a dróver ajtaja előtt haladtam el, amikor egy ismerős hang utána bordított. Hey, doktor úr! semmi kétség, ez Len Vörös Vörösképpel és vidáman ugrott elém. – Nem lékszik arra a disznóra, amit gyógyított nálam? Láthatóan legorított már néhány piaci sört, és hangosabban bömbört, mint valaha. Az egy csoportba verődött farmerek a fülüket hegyezték. – Semmi sincs olyan izgalmas, mint egy másik farmer jószágainak a betegsége. – Hát persze, Mr. Hampson – válaszoltam. Hát, az nem gyógyult meg! Valóban, sajnálom. Nem, az sose láttam még disznót olyan gyorsan kibúni. Ez történt. Egészen lehaszott róla a hús. Ó, milyen kár, de ha visszatud emlékezni, én ezt jósoltam. Csontá bőrré aszott. A süvöltő hang végig söpört a piac téren, elnyomva az árusok kiáltásait. A cukorkás bódéba álló férfi félbehagyta hagyta tevékenységét, és a többieknél is élik ebben figyel. Feszengve néztem körül. Nos, Mr. Hampson, én akkor figyelmeztettem magát. Olyan volt akár egy kétlábú járó csontváz? Sose láttam még ilyet? Rájöttem, hogy Len a legkevésbé se panaszkodik. Csak elmeséli nekem a dolgot. De ezzel együtt is szerettem volna, ha hagyja. Nos, köszönöm, hogy elmondta nekem, feleltem, de most már tényleg mennem. Nem tudom, mi volt az por, amit adott neki. Megköszödültem a torkomat. Valójában az. Bármi volt is, semmit se használt neki. Értem. Nos, mint említettem, sietnem kell. A múlt héten a mállokot, hogy csapja fejbe. Ja, Istenem! Kutya eledáként végezte az a szegény Jószát. Hát ez bizony. Hát örülök, hogy találkoztunk, doktor úr. Sárko fordult és elment. Rezgő csendet hagyva maga után. Azzal a kényelmetlen érzéssel, hogy a figyelem középpontjába kerültem, sietős távozásra szántam el magam, amikor valaki finoman megfogta a karomat. Odafordulva, Elijah Van pillantottam meg. Doktor úr. Suttogta. A birkáról van szó. Rámeredtem, megütközve ettől a véletlen egybeeséstől. A farmerek is csak bámultak, de várakozóan. Parancsoljon, Vance Hát akkor elmondom magának. Nagyon közel jött, és bele a fülembe. Ké, csoda volt! Rögtön jobban lett, miután maga kezelte. Hátra léptem. Oh, ó, oh, ez nagyszerű. De volna kedves hangosabban beszélni. Alig hallom, amit mond. Reménykedve tekintettem körbe. De ő utánam jött, és a vállamra fektette az állát. Igen, nem tudom, hogy mit adott neki, de csodás egyszer volt. Alig hittem a szememnek. Napró-napra javult az állapota. Remek, remek, de beszélje már egy kicsit hangosabban, kérleltem. Kövérebb lett, mint valaha. Az alig hallható suttogás gyönge szellőként birizgálta az arcomat. – Biztos vagyok benne, hogy nagy díjat fog kapni a vásáron? – Ismét hátrébb léptem. E – Igen, igen, mit is mondod? – Biztos voltam benne, hogy meg fog dögleni doktorú, de maga megmentette a tudományával. – Mondta, de minden szavát pianissimóba sóhajtotta bele az arcomba. A farmerek nem hallottak semmit. Elvesztették az érdeklődésüket, és ismét egymás között kezdtek eltársalogni. És miközben a cukorkáros újfent töltögetni kezdte a zacskókat, és fenghangok kínálgatni a portékáját, Wentworth megint közelebb lépett, és halkan a fülembe súgta a titkát. Ez volt a legbrilliánsabb és legcsodálatosabb gyógyítás, amit valaha láttam.